Du lyssnar på en sändning på, till Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska parti i Böröv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. till studion ska jag börja med idag så vi kan få lite omväxling på introduktionen. Telefonnummerna till studion där ni kan ringa och ställa frågor är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vill ni ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti, SKP, så går ni naturligtvis in på www.skp.se. Där finns kontaktinformation till resten av landet. Ni som bor i de här krokarna kan ju naturligtvis komma ner till vår lokal som Borlöfs kommunisterna och Malmö kommunisterna har tillsammans inne i Malmö på södra Förstadsgatan 132. Den ligger ända uppe vid Dalaplanen. Telefonnummer till oss, Herr Majer, är 040-611-8882. Och ni som vill lyssna på den här sändningen i efter. Äh, efter. I efterhand, ni går naturligtvis in på Där läggs sändningarna upp så snart som möjligt efteråt Vi har ingen möjlighet än så länge att sända direkt men, över internet Men det kommer säkerligen med den nya teknikens utveckling att och ske inom en relativt snar framtid Ansvarig utgivare för dagens program är som vanligt Richard Steinberg. Som sagt var, ta kontakt med kommunisterna för det behövs verkligen fler kommunister i Sverige. Det behövs framförallt i de här tiderna när de arbetande folken pressas allt hårdare och hårdare arbetslösheten stiger och det är också så att nu ska man jaga många sjukskrivna som ska jagas ut på den så kallade arbetsmarknaden Arbetsmarknaden som egentligen inte finns därför att det är över en halv miljon människor som går arbetslösa och man beräknar att fler ytterliga människor ska gå arbetslösa nästa år naturligtvis kommer man säkerligen till att göra många åtgärder, eh, framförallt kosmetiska åtgärder som för att få ner arbetslösheten, det är aldrig bra med arbetslöshet under ett valår, för det kommer ju alltid till att drabba dem de ska välja så kallat, alla vill ju bli valda och då framstår som jätteduktiga på att fixa jobb och sånt det här regeringen hade ju något de kalla arbetslinjen och det var ju att man skulle avskaffa förtidspensioner och man skulle avskaffa i princip sjukskrivningar och alla skulle ha arbete det har man ju naturligtvis inte lyckats med därför att det som har hänt är att de sjuka förställer sig till arbetsmarknadens förfogande det är inte så att fler har fått arbete av den här genom den här regeringens politik eller överhuvudtaget den politik som man har fört under ganska lång tid jag vill påstå ända sedan in slutet på 1980-talet efter skattereformen, det var ju då den nyliberala politiken slog igenom fullständigt det var då man utsåg ex, eh, ekonomerna till experter på skola barnomsorg, vård, sjukvård och allting alltså det var ekonomernas spådomar som skulle styra det samhället Utvecklingen. Och det har ju naturligtvis gått åt det kan vi säga tydligt och klart. Och det gör det ju alltid egentligen när ekonomerna räknar på det. För de söker ju alltid öka profeten till de rika och välbeställda. Och det har man ju naturligtvis lyckats med. Men det har ju blivit till en oerhört kostnad för de som är arbetslösa, de som är sjuka och annat på oss i Helsing har det ju blivit för vår offentliga välfärd. Men det ska vi ta upp också under det här eftersom det nu är ett år kvar till valet. Men arbetslösheten, det var som jag sa över en halv miljon människor som går arbetslösa. Och de som får jobb alltså av dem, det minskar ju naturligtvis hela tiden. Men fler ...och fler plan, i, placeras i armsåtgärder. Det var ju någonting som egentligen den varliga regeringen påstod... ...att man var fullständigt onödigt med armsåtgärder. För det gav inga verkliga jobb. Nu kan man säga att nu har de lyckats öka antalet antal som är placerade i armsåtgärder. De har ökat med 70 000 människor... ...bara det senaste ett och ett halvt året. Så tydligen var det inte helt meningslöst med ams -utgärder. Vi kommunister har ju sagt hela tiden att AMS... ...det ska ju naturligtvis användas för att utbilda folk... ...och folk ska kunna fortbilda sig... ...och ge är nödvändigt hela tiden för produktionens utveckling... ...att man hänger med eh, vad det nya som händer. Och, och det finns också många andra saker som vi skulle kunna göra... Vi ska ta upp oss lite längre fram, om sex timmars arbetsdag. Det finns mer att göra för att bekämpa arbetslösheten. Om viljan, om den politiska viljan finns så skulle vi kunna göra rätt mycket. Så problemet med arbetsmarknadsstyrelse AMS, eller om man vill kalla det så underorgan, arbetsförmedlingen som många oftast tänker på alltså, de har ju fått en helt ny roll egentligen de senaste åren deras roll har ju inte varit direkt att man ska på något sätt både fixa utbildningen man ska ändå komma ihåg att utbildningarna har ju minskat hela tiden successivt som AMS har haft alltså de här arbetsmarknadsförkörnerna men de har ju fått mer och mer uppgifter om någon form av kontrollant och att de ska kontrollera att söka söker dina jobb så att du får din och ditt socialbidrag eller vad det nu är för någonting nu ska man ju uppenbarligen slänga in en 2 nya till arbetsförmedlingen och det är, visst det är bra ju 2 nya personer för uh, jobb men det känns ändå lite som att de här människorna, de har samma roll som man, när man, började, man anställer folk i Försäkringskassan, de här personerna som skulle kontrollera heter de människor, så att de inte fuskar med sjukförsäkring. Det hade varit bättre om man hade faktiskt visst, de här 2000 personerna kanske behövs, men det hade varit bättre om man hade ändrat hela Jams, alltså den, den synen som man har på människor som är arbetslösa. att Inte så som idag, som både från opposition och från regeringshåll som mer eller mindre påstår att det är är så fel att man är arbetslös. Alltså det är mitt fel att, vi säger att om jag jobbar på Volvo att en Volvo-fabrik lägger ner så är det mitt fel om någon konstig anledning. Trots att jag inte överhuvudtaget har någonting med de besluten att göra så är det ändå mitt fel. Alltså, man har fått den där synen och det är självklart inte bra utan man måste bekämpa den synen och visa egentligen att den där som till och med LO börjat föra är helt felaktig. Jo, det visar sig också naturligtvis, eh, i och med att de har en felaktig syn på arbetslösheten, de begriper inte eller vill inte begripa varför vi har arbetslöshet. Alltså att produktiviteten har ökat, vi är betydligt produktivare idag än vad vi var för tio år sedan får inte prata då om 20-30 år sedan då, och då försöker man naturligtvis se det som ett individuellt problem att man inte kommer ut på arbetsmarknaden vi har ju sett hur de då försökte sänka lönen regeringen har lagt fram ett sådant, så kallat man ska ner den lögsta lönen folk tycker det är folk vill jobba för. Och det ska man nå genom att sänka och kassa och göra det svåra för folk att få, få de delar av vår offentliga välfärd via de socialförsäkringssystem vi tidigare har byggt upp. Sänker man nivåerna i dem så att de bara täcker kanske 30-40 procent av inkomsterna. Så är det ju klart, folk glåar om de får ett jobb som betalas en 20-30 utöver dem där. Och det syns ju nu på hur, hur de försöker lösa problemet. De, de 2000, det behöver man säkert inom arbetsförmedlingen. För nu är ju den nya modellen att man ska coacha folk att få fram jobb på något vis. Alltså, man tror att det, är folk, att det är fel på folket också som inte söker. De söker jobben fel och de söker förmodligen inte då heller. Då brukar man påstå tillräckligt många jobb. Och man ska lära då folk att söka jobb som inte finns. Jag menar en halv miljon människor går arbetslösa. Där finns inga jobb. Och då, då är det ju väldigt svårt att lära de människorna att Okay, you up och man ser ju att man ser väldigt tydligt att vi lever i en dålig stat och man har en borgerlig massmedier. för det här återspeglas också i dagspressen man ser ju varje dag nästan sådana här artiklar, så här ska man göra när man söker jobb på arbetsmiljön skriv din CV på det här viset gå klädd på det här, titta din chef i ögonen gör allt det här så kommer du säkerligen få arbete, istället för att peka då, alltså nu är det ju faktiskt så att vi har en halv miljon människor i arbetslösa så många, då är det ju statistik, då är det många lediga jobb och väl och sen kanske. Ja, antalet lediga jobb är 7135. Ja. Och så har vi en halv miljon människor som är arbetslösa. Så de, de, de ser ju. Alltså, man individualiserar problemen egentligen. Och det är ett sätt ju för att människor ska få den här tanken i skallen att det är mitt eget fel. Istället för att faktiskt kräva av, då, av samhället att man ska faktiskt fixa upp till människor. Precis som man gör lite med bostäder och annat. Ja, så får vi bara fler köp, köp sådana här bostadsrätter som man kan köpa så löser sig bostadsproblemen. Ja, visst, det är ju enkelt att säga, men titta på alla de studenterna idag som inte får en bostad. Alltså, vilken av dem ska egentligen köpa en bostadsrätt? Det är ingen ju. Ja, alltså nej, de 7135 lediga jobben som finns Det är bara en enda stadsdel i Malmö till exempel Härgården Skulle om man gav dom jobb Alltså då, där skulle fortfarande vara kvar, och om kvar Även om bara de fick lov att söka de jobben 7135 lediga arbete så kallat Det är i hela landet och jag menar, det de säger sig själv då de hjälper det inte med coaching och, och sådana grejer men det hade naturligtvis hjälpt att göra som kommunisterna föreslog att satsa på den offentliga sektorn där vi vet att det finns enorma behov och det är naturligtvis onödigt att tvinga ut cancersjuka eller människor som är sjuka som knappt klarar sig på en arbetsmarknad som, som de har kommer till försvårt att klara sig på. Visserligen tycker jag inte att någon människa ska behöva gå arbetslös på något sätt. Men är man sjuk och läkare och tillsammans med patienten bedömer att det är bäst för honom och stanna hemma. Då ska man ha tåltvis för lev stanna hemma. Jag såg en debatt man hade nu angående den nya svininfluensan. Där eh, var en läkare som var eh, förståndig. Han föreslog att ett sätt man skulle göra för att minska eh, utbredningen av dem. det var att slupa karansdagen i sjukförsäkringssystemet. Tillfälligtvis, menar namn åtminstone så att folk inte gick med svininfluensan till jobbet och smitta ner en 20-30 mm, andra människor. Men det är man har troligtvis inte att göra för man vill alltså det viktigaste för dem det är att industrin och att kapitalet fungerar eller industrin och fabriker och sånt fungerar så att de kan fortsätta dra in profiter Därför, det är därför man försöker tvinga ut människor som är sjuka sånt på arbetsmarknaden. För en arbetsmarknad som har en större arbetskraftsreserv så kallad, det är de som står utan jobb. Där har man naturligtvis lättare att få pressa lönerna. Man, som tror det finns någon som har svar. jag med spöktande hjärtan. jag springer på ton i avbenet oh, jag på bänk fast jag äntligen vet att dagen är alltså sent.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 vi börjar som vanligt med att diskutera lite kring arbetslösheten. Vi ska fortsätta uh, och diskutera om uh, att uh, nu är det ett år ungefär i dagarna kan man säga. Jag vet inte exakt det när valet blir nästa år, men det är ungefär ett år kvartig till, till Det innebär att ni kan vara övertygade om att ni kommer att få mycket valflesk framöver. Man kommer att göra allt för att övertyga om hur, om hur bra det är både den vanliga regeringen och hur bra den så kallade oppositionen kommer att bli. Och det, det, de kommer till att lägga fram massor av förslag och och massor av åtgärder som de säger sig vill genomföra. Och det är de ju väl förordnat. Det är bra att de lägger fram förslag, men problemet är, det blir aldrig så mycket av dem där. Förslagen. Vi, kan, vi kan gå igenom och titta nu här. De här skattesänkningarna. Det påstår Reinfeldt att det har gett 130 000 nya jobb. Ja, det är möjligt att ha 130 000 nya jobb. Men det är inte det som är problemet. Hur många nya jobb skattesänkningarna har gett. Eller det är inte heller lösningen. För problemet är att över en halv miljon människor går arbetslösa. Många av dem... Så, så blir arbetslösa från offentlig sektor eller från tjänstesektorn just på grund av att man sänker skatterna så att samhället inte har råd helt enkelt att ha så många anställda. När vi kommunister inte är anhängare av dessa skattesystem vi har här idag vi tycker att egentligen borde man kunna ta bort skatten på arbetsinkomster överhuvudtaget men vi vill naturligtvis skärpa kapitalbeskattningen mm. nej alltså det, det påminner ju lite emellanåt när man hör ja men den privata sektorn har växt och skapat en massa jobb ja visst har, har de växt på sätt och vis alltså, men vad den har gjort är att den har ju köpt alltså man har ju sålt ut ju den offentliga sektorn och så därigenom har den köpt eh, vet du, upp den och, och så har vi skapat, skapat jobb men den har ju inte skapat jobben egentligen, utan jobben fanns utan vad den har egentligen gjort det är faktiskt, man sparkar ju folk så det, blir, så det blir färre människor egentligen i den privata sektorn så det, det är ju också den myten när man pratar ju om privatiseringar och och just skattesänkningen som ska... och Därför ska det skapas jobb i, du, i den privata sektorn. Men som du säger nu, nu kommer ju allting. Man har ju... Alltså, Socialdemokraterna har i praktiken inte sagt någonting nästan. De hade nått om i måndag som någon form av välfärds riktlinjer som han påstår och där ser man ju vilka satsningar de särger man ska försöka så att alla får 80% av sjukförsäkringen och så vidare alltså det är ju, det är ju ingenting det är ju egentligen ingenting som den borgerliga regeringen skulle faktiskt kunna säga nej till, att man höjer taket kanske i en avkassa eller något sådant utan tvärtom, vi har de börjat Folkpartiet körde en hel del just med att man skulle faktiskt höja taket i avkassan, så att det, det är ju inget alternativ egentligen när man tittar så här noga det, det är inga stora satsningar i den offentliga sektorn, det, det är inte någon någon annan politik när det gäller till och med den internationella politiken att man vill göra någonting annat utan det är ju mer eller mindre samma sak och då har man ju hört att det är inte bara så att det är bara vi som säger deras eget ungdomsbord, SSR har skriver skrivit till och med deklarerat att anledningen till att de har tappat så stort stöd är för att deras politik är, särskilt just inte så mycket just från den borgerliga politiken. Ett par lines till, som finns här har också skrivit i olika såna här debattkolumner i olika ting har skrivit också bland annat att de inte liknar. Alltså är inte att man har tappat stöd för att man är mer eller mindre för en liknande politik. Så att om de själva säger det, det så här det är med det Ja, jag ska fortsätta det med den borgerliga regeringens 130 000 nya jobb. För nu ska man veta hur man har räknat fram dem. Jo, det är att, att de, de sjukskrivna, de långtidssjukskrivna, de har minskat med 90 000. Och att det finns 40 000 fler förtidspensionärer. Alltså de 130 000 så kallade nya jobben man har skapat. Det betyder bara att man har sparkat in de människorna i arbetslöshetsskapen. Det var de nya jobben deras skattesänkningar har skapat. Så, så de har alltså inte skapat ett skapande skran kan man säga. Men... Eh sen så tillkommer det ju nu nästa år, räknar man med att 50 000 nya människor kommer till att bli utförsäkrade det gäller både och de som är sjukskrivna, alltså de har gått för, för, sjukskrivna för länge eller varit förtidspensionärer de ska ut och ställa sig till den andra halv miljonen och se arbetslösa så bara de innebär ju att arbetslösheten stiger med 10% alltså 50 000 av en halv miljon människor. Det är 10%. Så, så och de, och då när han får frågan om det, vad, hur de ska försörjas sånt, så säger han det alltså att de som är sjuka och sjukskrivna ska vara, ska vara sjukskrivna. Men då vet han alltså inte ens igång vilka egna vilka regler de har skapat. Det är ju så att det är inte läkarna mer som bestämmer vem som är sjuk eller sjukskriven. Utan det är bulkrater på för sökringskassan. En del av den politiken som de så kallade ekonomerna börjar lansera i slutet på 80-talet. Det är de som bestämmer vilka som är sjuka och sånt. Och då påstår han, har man, alltså har man arbetsförmåga så ska man då till, ta del av de åtgärderna som är uppgjuts på arbetsmarknaden. Men det är klart, en sjuk människa har ju ingen arbetsförmåga. Vi vet ju hur sjukkassan har behandlat dem. En del har de till och med sagt till att jag får ta ett jobb där du kan ligga alltså de, de godkänner helt enkelt inte sjukskrivningar och det är ju omvittnat liksom hur många människor som har problem med det så det är de, de skattesänkningarna han pratar om de har ju naturligtvis kommit i ett litet rikt fåtal till del de som har kan få arbetsinkomst på en halv miljon och mer där har man ju märkt av skattesänkningarna själv kommer han, bara med den nya skattesänkningen som han planerar nu, Det kommer han till att få 130 000 kronor mer utbetalt under året. Och det är självklart, det tycker han ju naturligtvis är bra. Men en vanlig en pensionär, får inte om en pensionär, de räknas visst med att få 100 kronor mer i månaden. Men han själv tar en... Alltså en Ökning som motsvarar ungefär vad många får leva på om året. Synnerhet de som lever på en relativt husa avkastning. Så det är ju naturligtvis, eh, vad ska man kalla det för, cyniskt. När de försöker påstå alltså att alla människor sjuka som eh, så kan tvingas ut på arbetsmarknaden genom att man sänker det så kallade sjukersättningen och arbetslöshetsunderstödet. Det är ju samhällets skyldighet. Vi har skyldigheter enligt paragraf 23 i FN-stadgan att se till att människor har en möjlighet för sin, sin familjs försörjning. Det är de mänskliga rättigheterna denna regering och tidigare regeringar bryter mot. Och det kommer de att fortsätta fram till valet och även efter det nästa val. För när vi ska veta att nu trots allt valfläsk vi kommer att serveras så har de ändå inte mycket att komma med. Därför att de har bundit upp sig till internationella institutioner kan man säga. Eller EU till exempel. Man är med i EU och då är det EU, byråkraterna och kapitalisterna i EU som bestämmer hur politiken ska utformas i Sverige. Det kommer inte gå inte ens har ha rätt arbetarklassen kommer inte ens en gång äh, alltså strejkrätt och allt möjligt kommer att hotas det är så att de har fritt framför dem egentligen med lönedumpning oavsett vad Mona Sahlein eller vad han eller Reinfeldt säger det är det som är deras mål och det kommer de till att genomföra och det är det de vill ha din röst för nästa år i september för att genomföra det. Nämligen att alltså göra de rika rikare och de fattiga fattigare och skapa stora profiter till kapitalisterna på arbetarklassens bekostnad. Another word for nothing left to lose. Nothing, only I mean, nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy love when it sang the You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Yeah. From the Jag Radio på Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsfond. Vi som är i studion är Viktor Jan och telefonnummerna till studion är till 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi har ju diskuterat nu inför det kommande valet för det är ju så att om ett år är det val igen och vi sa det att ni kommer till att få så mycket valfläsk. Jag var gjorde det i ett debattinlägg häromdagen. Och i um... Jag tror det var idén han hade skrivit. Han tyckte att kulturvänstern... Eller, ja, han kallade det kulturvänstern påtvinga folk alldeles för mycket. Det var bland annat politik och annat. Och jag förstår att han inte vill att folk ska bry sig om politik. För de ligger ju kring det där så kallade omnämnda 4-procentsbäran. Det är till och med så att Moderaterna har sagt att de måste taktikrösta på dem. För annars kommer de inte till att klara sig kvar. Men det var mycket de hade angående, angående den så kallade vänstern. Och nu tror jag inte att de kommer att eh, klara av valet. Men det har egentligen i, ingen betydelse vilket. Det finns jättemycket som vi, vi kan göra. Framförallt så är det viktigt att vi inte följer Göran Hägglunds råd att, att strunta i politiken. För istället behöver vi bli allt mer och mer politiskt aktiva för att kunna ändra på den, den politik som har lett i en halv miljon och gått och väl arbetslösa. Det gäller alltså att vi ser till att är politiskt aktiva i alla församlingar där vi har möjlighet och driver frågor som gör att den politiken som hela tiden gynnar de rika och ställer dem skadelösa i den det en kris som de själva skapade. Det är det vi måste jobba med och det kan vi göra på olika sätt i våra fackförbund i pensionärsorganisationer och allt möjligt i våra fackföreningar så kan vi ställa krav att om 60 det massa arbetsdag. när mer än 10% av den, den arbetsföra befolkningen går arbetslösa så är det ju meningslöst att folk jobbar de som har jobb ska jobba livet vi vet ju att de sparkar folk och sen samtidigt lägger man dem arbetsuppgifterna på de andra människorna. Och det har de gjort nu under ganska lång tid. Det innebär att människor mår dåligt på sina jobb men vågar inte vara hemma för då de rädda och för sparken. Och till slut så leder det naturligtvis till uppbrändhet och katastrofer för de människorna. Därför är det viktigt alltså, att kämpa politiskt för, för de förändringar som är nödvändiga. Vi kan inte leta på deras valfläsk för de kommer inte till att göra att Jökra dog bättre vi har hört det nu i så många år de som är unga har naturligtvis inte hört det så många val men alla ni andra som är mer än 30 år eller eh, över 25 år så har ni upplevt mer än ett val de, ni vet att de lovar runt men håller väldigt tunt. och vi ser nu alltså arbetslinjen som de moderaterna har, de borgerliga skulle genomföra de börjar ju med avkassan. De börjar med att slå mot de som har det sämst ställt i samhället. Och vi kommer aldrig att kunna alltså, att förbättra samhället om vi ser till, bara ser till de som har stora förmögenheter. Nej, vi behöver en ny politik helt enkelt. Och det är kommunisterna. Det kommer kommunisterna att ju kämpa för. Det är bland annat en omläggning av skattesystemet. Det ska inte vara så att vi ska betala 25% i moms för att ta Samtidigt som kapitalisterna kan spekulera för hundratals miljoner kronor utan att betala ett nickel i moms. Och det kan inte vara så att vi ska betala 35-40% i skatt på arbetsinkomster. Men dom med stora och speklar vännsvinster. Bara ska betala 30 Och mindre i många fall, därför att de får och de så kallade kapitalförlosterna ut kapitalinkomsterna. Vi, vi måste alltså ha ett rättvisare skattesystem. Och det kan vi få med, med produktionsfaktorskatt. Inte, inte genom att vi har individuella skatter eller moms på maten. Vi säger det, också, alltså det är ju vansinnigt att betala moms på mat som alla har behov av. Det skulle ju vara den bästa skattelättnad vi kunde få. Alla de familjer som i stort sett får bara ihop till hyran och maten för varje månad. Kanske man får ihop något lite spara. Men det är klart att det skulle vara betyda väldigt mycket om man fick de grejerna 25 procent lägre. För det är det det handlar om. Det hjälper inte alltså att man sänker den så kallad löneskatten eh, fem, 50 kronor eller 150 kronor i månaden. För, för det är att starta upp är alla möjliga prishöjningar- och Därför att det är de rika som tjänar på sänkta skatter. De vill inte bidra till den, vår gemensamma sektor. Och den välfärd vi har, har byggt upp här i Sverige. Det är därför de vill dra bort så mycket som möjligt i skatt. De, de vill inte bidra till alltså kapitalisterna. Till de människor som går arbetslösa och sånt. Men själv vill de naturligtvis gärna ha bidrag. Vi ju naturligtvis... Till exempel så som nu de uttalar sig om bonusarna I, i, i förgår tror jag det var. Så hade man ju ett möte här i Brussel där Reinfeld var ordförande eftersom Sverige nu är ordförande land för... för för jag så sa han i min värld sprack bonusboblan kväll Och då hade alltså, han menar på att EU-länderna hade då kommit överens om att man skulle begränsa eh, och komma ifrån bonuskulturen. Och det, det är ju naturligtvis inte så som han sa. Därför att det är faktiskt de som ger utrymme för de höga bonuserna genom de massiva bidrag som man ställer till, till bankernas förfogande. Jag menar, folk är förvånade och tycker referäppet att den svenska kronan är dåligt värderad. Det är självklart. När, när regeringen har garanterat 1500 miljarder, miljarder till bankernas så kallade spekulationsförluster. De måste ju naturligtvis kronan sjunka. Om du gör bort halva ditt hus så är det naturligtvis inte värt så mycket. Och det är det det handlar om. Vi har hade en lyssnare på tråden. Han ville tydligen inte vara med ute på linjen. Men viktig, vad hade han någon fråga till oss? Ja, så alltså det var en, en, en kvinna som ringde och, och vi började prata lite om sjukvården och då menade hon på att hon tyckte att sjukvården skulle vara offentlig. Så här har hon varit på länsstyrelsen. Berätta om man haft en diskussion där. Och så hade länsstyrelsen sagt till henne att ja, så de pengarna som kommer ut, de går ut till vår. Sa de. Men de eh, verkar inte riktigt som de förklarar hur det fungerar egentligen. För att vad som finns är ju att det finns man kan kalla det en vårdpeng egentligen. Alltså det är precis som skolpengar mer eller mindre. Där man lägger ut grejer på entreprenad idag ju. Där eh, olika privatföretag som gör väldigt, väldigt stora vinster med att eh, man har det som heter offentlig upphandling. Offentlig upphandling det är det, det är det värsta skräpet som finns. Det är många som tror att det blir billigare på det här sättet. Men så fungerar det inte. Jag läser ju arkeologi på universitetet så jag kan berätta annan, offentliga offentlig upphandling har just det här. Alltså de har fått väldigt, väldigt stora problem med utkrävningar och sådana här just på grund av det här med offentliga upphandling. För de berättar ju att tidigare så var ju då var man tillsammans, ja, utgravningarna var tillsammans det var ju offentlig regim, man skickade ut folk där var det behövdes. Men nu ska man helt plötsligt börja tävla med den här och då blir ju man håller på en hel del information man vill inte ge ut det och så vidare det har skapat en väldigt dålig stämning och då, och då var det att det blir ju sämre, det blir billigare så man ska göra mer för mindre pengar och likadant är det ju när det gäller just offentlig upphandling, när det gäller vården ju. och vården är ju ändå trots allt väldigt, väldigt viktig ju, alltså väldigt viktig sak ju och då blir det ju att då sitter det tre, fyra olika det är om det finns så många just i den kommunen, kanske bara finns en. Sen gör de ut en och ja, det ska kosta ett visst tax, x antal miljoner. Sen så gör de vårt från men det det detta är ju. Som är redan billigare, som man påstår, än det som kommunen ska göra. Så ska de också ha en vinstmarginal. De gör ju inte det här för att de eh, är snälla på något sätt eller eh, har inget bättre för sig. Utan de gör det här för att kunna tjäna pengar. Och då innebär det automatiskt två saker. Alltså antingen så får man ju stjärna väldigt mycket på sängplatser och sådana här saker. Eller så får man stjärna är väldigt mycket på personal För att de kan ju inte få ut, de kan ju inte få det billigare i, i sig egentligen. De påstår att det blir billigare för man skär bort burkater och sånt, Men det är inte där man skär bort. Man skär ju alltid bort människor som arbetar som utför själva vården och på så vis så blir eh, vårdkvaliteten sämre. Och vi har ju hört har ju, allihopa om Karema till exempel, som jag tror det är en följetång, eh, påminner lite om det här gamla tv-serien som gick på SVT Vårdhuset, som gick ett visst antal delar. Det kommer ju likadant en sån här artikel varje dag om Karema i olika kommuner eller hela att de har problem med att utföra vård. Samtidigt Carema är en av de biologen som faktiskt eh, på börsen, är en av de som tjänar mest eh, när det gäller sånt här överskott. Jag tror de hade 56 procent i i överskott sen det här förra året. Alltså det är den största just av de här delar delarna av vårdbolagen. Det finns faktiskt tagit inget bolag som tjänar procentuellt så stor vinst som de här gör. Så att det visar ju var pengarna hamnar någonstans. Utan De hamnar ju i privata fickor. Samtidigt kan vi ju läsa oss hur den offentliga sektorn får ju mindre och mindre pengar. Alltså de går ju backa hela tiden. Då ser man ju väldigt tydligt ju var de här pengarna som skulle vara till den offentliga Vården. Om de privata vårdbolagen tar ut ungefär 3 miljarder i vinst. Och ja, så läser vi i, i, i varje dag i tidningen. Ja, då måste till exempel regionskön skära ner 500 miljoner. Ja visst, då, då vet ni var de 500 miljonerna ligger någonstans som man eh, måste skära ner. Jo, alltså det, det är ju inte så att det är små småfirma som lägger anbud på vården. Utan det är stora multinationella bolag i många. Fall. Alltså danska riskkapitalbolag, franska biologer på trafiken och sånt. Det är inte så att det är någon liten skotare som på något vis vill ta hand om vården. Eller en läkare ute i Loma som vill ta hand om vården. Det fanns tidigare en, en läkare som körde ambulanser och sånt va? Eller ett, det var inte en läkare, det var ett helt uh, läkarkomplex. Så, men det är inte de som är aktörer idag, varken inom skolans område eller inom sjukvården eller inom elromsorg sånt, utan det är stora multinationella företag som är, är verksamma i många många länder. Och, och deras mål är ju naturligtvis profiterna vi såg, jag kommer inte ihåg var var Karema eller vem det var uppe i Tjävlingar så där hade man ju lyckats pressa sig fram till en vårdcentral men eh, man fick för lite människor som listade sig där för det, det är ju så de säger vi har eh, vårdval kallar man för vi ska ha valfrihet i vården så man ska kunna lista sig men Karema upptäckte att det var, eller jag, jag tror det var Karema ja. de, de, det var för lite som listas. Alltså då fick de inte tillräckligt intäkter för att kunna eh, driva det med, med att det ger tillräckligt hög profit. Och följde nej då bara lägger man ner det helt enkelt. Var står nu alla de patienterna som hade listat sig där? Trots att det var för lite så måste de ju ha ändå en del hade listat sig. Jag kommer inte ihåg talen för hur många som hade listat sig. Men de bara så struntar man i Därför att de inte ger tillräckligt med profit. Så kan ju naturligtvis inte sju vården bedrivas om de offentliga vården också skulle börja göra så nej vi får inte tillräckligt vinster vi slår igen skiten då står vi plötsligt i vissa regioner och delar helt utan eh, sjukvård så naturligtvis kan inte vård, skola, barnomsorg och sådana saker läggas i pri privata profitörers och spekulanters händer. Det är allt för viktiga områden. Det måste samhället ha hand om. Samhället måste styra utifrån de behoven som finns på olika platser i samhället. Det är då vi kan ha en riktig sjukvård. Det är då vi kan få en jämlik sjukvård. Det är då vi kan ha valfrihet i vården. För finns det ingen vård? har vi ingen jäkla valfrihet heller. Och det man ska tänka på just när det gäller för det var Karema så för också förade i Kävling. Alltså de har ju redan fått betalt för att utföra ett kontrakt ju, och uppenbarligen så kommer inte kommunen stämma dem för det. Så då Region Skåne Det, det, äh, det, är det är stämt om som skulle i alla fall Ni ska driva det i tre år som ni har förbundit, där, det borde de sagt annars ska ni betala ett skadestånd som ja. utsvar så hade alla andra fått agerat sånt, men inte när det gäller samhällets hantering av de så kallade privata profitorerna. då ska de stryka medhörst då ska de ha de där förhålliga bidragen som de annars inte vill ge till vanliga människor Så!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 det är inte, det, det är det. Jo, och vi berättar om att det kommer till att serveras mycket valfläsk och det är vi övertygade om det kommer igång nu, man kommer naturligtvis att bygga lite i början på den så kallade krisen Men hoppas att folk är så krismedvetna, de vill gärna få oss att tro att det är vi som har orsakat krisen på något sätt, att den var ondviklig och att de, alltså att man inte kunna göra någonting åt det vi vet ju att det är kapitalet kapitalismen som framkallar krisen så den kan man visst det, göra någonting åt vill man inte ha kriserna så kan man helt enkelt avskaffa dem helt och hållet och det är ingen naturlag som säger att man måste gödsla våra pengar som vi ska ha till offentlig välfärd till socialförsäkringssystem skola, barnomsorg och alla andra områden där det finns ingenting som säger att vi ska kasta de pengarna i gapet på hungriga kapitalister som vill fortsätta göra profit men med statliga pengar, våra så kallade pengar Då har man ingenting emot alls att ta emot dem där i dragen. Då råsar man över lag och alla möjliga andra lagar att arbetarklassen har fått det för bra. Att arbetande folket till och med är det som orsakar de skåda genom att de inte kan betala sina lån när de blir arbetslösa. Det är det man påstår i USA. Först har man inte kunnat producera därför att folk inte hade pengar att köpa deras varor. Då fixar man lån till bostäder och och annat, en massa av och sprid ut, alltså spekulera i att de skulle betalas tillbaka. Men om man inte kunde göra det mer, man kunde inte skaka fram fler pengar att låna ut, nu är det inte så att bankerna på något vis har haft, haft pengar att låna ut för då hade ju naturligtvis inte samhället behövt gå i nu utan det är ju bara en ren spekulationsekonomi som nu har brutit samman och den understödde både regeringen och opposition med att kasta fler pengar i gapet på dem och så den jag visste att göra någonting Out, så gå inte på den valsen att vi måste vara återhållsamma i våra krav inför valet och annorledes för att vi ska kunna rädda oss och komma ur den ekonomiska krisen. Vi kommer ur den ekonomiska krisen genom att satsa på offentlig välfärd, Vi satsar på den offentliga sektorn, bygga ut till exempel... Eh, hittar du infrastrukturen i det här samhället bygga bostäder och allt möjligt som där finns behov vi, vi kan komma ur krisen genom att tillfredsställa de behoven som idag är undertryckta för de behoven kapital och banker har har, har behov profiter det behöver vi inte ta ut jäkla då går för Men så finns det ju andra partier som påstår ju också att de är ett alternativ som inte sitter i riksdagen idag, vi är ju ett av de partierna, men det är inte det partiet som det handlar just nu om men det här partiet som vi har tagit upp flera gånger här på Kommunist och Kommunister vi har ju tydligt visat ju att det är ju egentligen inget alternativ och det är ju att Sverigedemokraterna då som vi syftar på som ligger lite nära här 4%-spärren då upp ibland i en opinionsundersökning och en annan ligger den eh, längre ner. No, väldigt glädjande Aftonbladet har gått ut och, och eh, sagt att de kommer inte att ta in någon form av reklam från det här rasistiska partiet. Och det är ju helt klart, det finns ingenting som säger ju i enligt yttrandefrihetslagar och vad det nu än är, vad man brukar kalla det för någonting. Som säger att man måste faktiskt ta in de här i deras annonser. Och jag, jag tycker faktiskt att de gör helt rätt i just i de här sakerna. För att det finns för det rasismen eh, som är sådan nu. även om man på något sätt påstår det här, i, i vill påstå, fast vi har lagar som förbjuder de här sakerna, så vill man ändå påstå på något sätt att det är en del av yttrandefriheten. Men det är det ju inte. Nej, har aldrig varit det heller. Jag menar, det, det är ju alltid redaktioner och redaktioner som bestämmer vad det ska stå. Och det är inte så att eh, nu rasisterna i Sverigedemokraterna är förföljda eller så på något vis. De vill gärna framställa sig som några, vad ska man säga, några maturer helt enkelt. För de, sanning, är så, de är så utsatta för förföljelse av det etablerade samhället. Det är inte sant. De är en produkt och de är en del av det, av det etablerade samhället de är en del av kapitalets svans för menar, vad de försöker göra det är just alltså att splittra arbetarklassen spela ut en, en arbetare från ett annat land mot ett annat och jag menar då kommer ju kapitalet att kunna skära guld, för det är ju just det kapitalet vill ha, det är det, det är fascism och, och högerextremismen alltid har byggt på och det är det man försöker göra i detta fallet också så Aftonbladet eh, tycker jag också gör, gör rätt i, i sak, och det är ju faktiskt så att efter andra världskriget slut så förbanns alla länder att bekämpa fascism och högerextremism och, och i den generellen är Att Nu jagar man inte juda i Sverigedemokraterna. Nu jagar man muslimer och, och kommunister. Vi såg, vi läste om en, en kyrkofullmäktig politiker som stod i etappelistan som hade varit med i Nordisk Rik, Rikspartiet. Han, han, han sa ju att han inte hade gått med i Nordiska Rikspartiet för att han var antiseonist Utan han hade gått med i Nordiska Rikspartiet för att han var antikommunist. Och det är det som de har gemensamt, alla Europa. Alltså jag menar, där finns de, alltså rasister och nazister och falangister och neonazister och allt vad de hittar, som, som inte är sionister men alla har de en sak gemensamt och det är den antikommunismen alltså de bekämpar den del, den mest klassmedvetna delen av arbetarklassen, som säger alltså att genom en splittrad arbetarklass så kan arbetsköparna så kan kapitalet vinna fördelar det är det vi ser, och det är ju därför att deras följeslagare, de, de vill inte själv dra fram det som mycket då. för då skulle de arbetssöpparna framstå som och kapitalet framstå som väldigt rasistiskt. Utan därför behöver de en svans, sådana som Svigdemokraterna nordiska rikspartiet och allt vad de nu vill eh, kalla sig. Ja, Ingesen har du hamnat lite blödsfärg för att just den nordiska rikspartiet så att den slinger sig från med och påstår att. Ja, kanske inte dränerod att nazistparti egentligen. Men eh, problemet var ju att det fanns ju fler i kyrkovalet som eh, var nazister än som hade viss tillhör till NEC. Där <laughs> får jag väl lite svara och eh, förklara. Men, det, men man ser ju tydligt ju vad det, är, som du säger, vad det är för personer som söker sig till de här rörelserna. Det är, alltså, de påstår ju på något sätt att ja, vi ska röra om gritan och allt det där tramset, Men det, det är ju som du säger, och det är en del av eh, det som existerar nu just nu. Och de förespråkar en dålig politi, politik. Så det syns ju väldigt tidigt man vill slå sönder fackföreningar det där vormet för småföretagare transet, som man har hört nu i säkert i 150 år. och allt annat och den kulturrasism som de också har Ja, jag skrev för en 30-40 år sedan, 50-60 år sedan, att fascismen är kapitalismens mest aggressiva del. Och jag menar, det är det som Sverigedemokraterna och de olika nynazistiska partierna nej, De är en del av det kapitalistiska systemet, en del av kapitalisternas så kallad drabanter, för att de ska kunna splittra arbetarklassen och för att slå mot arbetarrörelsen. Det är det